«Один із них!» Арді всміхнулася Джезалові. А він всміхнувся їй. Він по-ідіотськи всміхався на весь рот, утриматися він не міг. Він був страшенно радий повернутися туди, де все було зрозуміло. Тепер їм ніколи не доведеться розлучатися. Йому хотілося тільки сказати їй, як сильно він її кохає, як сильно він за нею скучив. Він відкрив рот, але вона притиснула палець до його губ. Сильно притисла. Вона його поцілувала спершу ніжно, а тоді міцніше. сказав він. Її губи куснули його за губу, спершу грайливо. Ой, сказав він. Вона вгризлася сильніше, а тоді ще сильніше. Йой! вигукнув він. Вона присмокталася до обличчя Джезаля, роздираючи його зубами та шкрябаючи ними кістки. Він спробував закричати, та нічого не вийшло, було темно. Голова у нього пливла. Щось жахливо смикнуло, нестерпно потягнуло його за вуста. «Е-е-е!» промовив якийсь голос, болючий тиск припинився. «Наскільки все погано?» «Не так погано, як здається». «А здається, що все дуже погано. Столепельку та підіймі той смолоски пище. А це що?» «Що саме? Те, що там стерчить?» «То його щели подобньо, а ти як думаєш?» «Я думаю, що мене знудить. Це літерство не належить до моїх видатних...» «Стулий свій довбаний, писокопіді, мій сполоскип! Нам доведеться засунути її назад!» Джизаль відчув, як щось сильно натиснуло йому на лице, щось затріщало, і його щелепо та шию з писом прострикнув нестерпний біль, якого він ще ніколи не відчував. Він відкинувся назад. «Я його потримаю, а ти посунь, оце!» «Що оце?» «Не висмикуй йому зуби!» «Та він сам випав!» «Клятий тупий біляк!» «Що відбувається?» – запитав Джизаль, але вийшло у нього лише якесь булькотіння. Його голова здригалася, пульсувала, розколювалася під болю. «Тепер він прокидається!» «Тоді ти заживай, а я його потримаю!» Щось задушило йому плечі, натиснуло на груди і міцно його скрутило. Йому боліла рука, страшенно боліла. Він спробував похвицитись, але в нього нестерпно боліла нога, і він не міг нею поворухнути. «Ти тримаєш його?» Так, тримаю, зашивай. Щось уп'ялося йому в обличчя. Він думав, що більшого болю вже не буде, як же він помилявся. Гет від мене! заревів він, але почув лише гмм. Він борсився, намагався вирватись, але його міцно скоротили, і від цього у нього тільки посилився біль у руці. Загострився біль у обличчі, у верхній губі, у нижній губі, під в підборідді, в щоці. Він кричав, кричав і кричав, але нічого не чув. Хіба що тихий хрип? Коли він подумав, що у нього точно вибухне голова, біль раптом ослабнув. Готово. Його відпустили, і він відкинувся назад безвільний, як ганчірка і безпорадний. Щось повернуло йому голову. Гарно зашито, справді гарно. Якби ти тільки була поряд, коли мені робили оце, може б я б тоді й досі був красунчиком. Яким іще красунчиком біляче? Хм. Варто взятися за його руку, а тоді ще треба вправити йому ногу і таке інше. Куди ти подів у той щит? «Ні!» – застогнав Джизаль. «Будь ласка!» – у нього тільки клацнуло в горлі. Тепер він дещо бачив. Розмиті силуети в напівтемряві. До нього наблизилось обличчя, потворне обличчя. Зігнутий і зламаний ніс, роздерта і посичена шрамами шкіра. За ним було якесь смагляве обличчя. Обличчя з довгою яскравою рискою від брови до підборіддя. Він заплющив очі. Здавалося, навіть світло завдавало йому болю. «Гарно зашито!» Його погладила по скроні якась рука. «Тепер ти, хлопче, один із нас!» Джезаль застиг на місці з змученим обличчям, і його кінцівки мало-помало скував жах. «Один із нас!»